Festa-feira Oito da Noito noite à noite Um verdadeiro voleio na nuca do mau humor Está entrando no ar, no ar Para todo o Brasil e o mundo O Escula Show <risos>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 Quando um dia um rapaz vai até a loja do LIM com um rádio quebrado e um tubo de super bomba. E aí ele vai deixar... Ele vai deixar pro LIM Coloradion. Em setembro, aguardem. O Tendo.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 Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá melhor do que antes, tá ah, melhorou a mesmo valeu, melhorou, melhorou, melhorou, muito bem. Vamos então aqui às notícias, o, o Luiz Felipe Danelon, Lanzoni, nosso querido Luiz Lanzoni, mandou um recado aqui, o programa começou com toda ziquizira, e que beleza, é verdade, é verdade, cara, você vê, um bom programa, Marcão, valeu. E tem, tem recado, aí e chegou o recado para você também, não foi, Abel? Chegou o recado da Beatriz Staple, não. Ah, Beatriz Staple, E aí, o que que ela manda? Ô, oh, rapaz, agora você me quebra as pernas. Por que, Bruno? <risos> você tava com o recado na mão aí, cara? Tá, a Beatriz Staple, não, pediu para mandar um beijinho para ela e pra mamãe, para Dona Lisa Staple, não, que estão ouvindo a gente. Certo. Beijo para mim e pra mamãe, que eu sei que o Marcão adora falar meu sobrenome. Certo. É, dessa vez ficou para mim, tá? Essa, é, pois é, Silasco. O Staple não é legal. É, é bonita é bonito.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 Faça aí que nem o pessoal facebook.com/ Facebook.com.br Tem certo? mais uma mensagem aqui da Bia Mais uma? Opa, é. vamos ver Grazie, you're the one that I want Pergunta pro Marcão se ele lembra Do nosso dueto romântico com essa música <risos> Pelo amor de Deus Cara, uma vez, eu não lembro onde que era A gente começou a cantar É aquela música tema de Greasy nos tempos da brilhantina, né? E é, fazer o que, né, cara? É o que acontece tá ela, ela canta bem, canta bem, maravilha. Entendeu? E aí? Esses momentos. Eu qual que é o nome tá... do namorado dela mesmo, do lutador? É o Beto, o anjo loiro. <risos>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 É, segundo o relato aí da paciente e do marido, não houve uma nenhuma anormalidade no ato sexual. Ah, imagina, ah, mulher, não. Ah, não, olha. Imagina. Você vai mira no olho da mulher, né? E não tem nenhuma nada de anormal, é. Nada de anormal, tranquilo, beleza? Mas aí eles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 No, no que diz aí o doutor, a intensidade. Do, do, Acho que pela né? força do jato Exatamente. ele deve ter colocado como injeção é, a pela, seringa. Pelo amor de Deus, cara, é. Inseminação beca... artificial ocular. É, é uma maravilha, né? O pular agora. Agora Olha, deixa eu mandar um abraço aqui pra Lisa Steele, ela falando que vai no show de 7 de setembro, que maravilha. Nos vemos lá, viu? Demorou é nós. Maravilha e bom, mais notícias vem chegando aqui, né? Essas essas brasileiras ora, foram foram pesadas, assim, foram notícias realmente sensacionais, sacaninhas, né? É, pois é, mas vamos voltar ao nosso bom e velho dos Estados Unidos, onde tem concurso de arte, só que não concurso de arte comum, é um concurso de arte para chimpanzés. Ah! Exatamente, concurso de arte aí para os símios, onde um chimpanzé em particular, o chimpanzé Brandt de 37 anos ganhou o concurso que premia em 10.000 dólares, né?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 Que a gente lê aqui Então no eu falei para você, né, que a, a Beatriz Stapledon pediu a música? Sim. sim. Ah, eu falei para ela que iríamos baixar para trocar, procurar para poder tocar para ela. Aí ela Isso. seus lindos. Eu falei, não precisa mentir, né? Não, é verdade. <risos> não. não, não vamos exagerar aqui também nesse programa, certo? Porque a sinceridade é fundamental nesse negócio. Bom,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 nós vamos ter é, mais notícias dos Ó, a gente Unidos. fica falando a gente fica falando besteira é. dando risada aí eu tô escrevendo uma mensagem cera para pessoa do nada eu coloco o kkk na frente não mas é cara <risos> você vê a gente a gente acaba perdendo um pouco essa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 você não pode perder, vai passando pros amigos e tudo mais, que o Skula Show é um programa sensacional, que tá no ar ao vivo para todo o Brasil, e que também vai ao ar até as 10 da noite muito bem, pode passar também pra galera sintonizar aqui na rádio mas daqui a pouquinho, porque agora, meu querido é hora da gente ir pro break mas que programa mais da hora os caras tiver muita onda Então não saia da cadeira Que o Escolar Show já vai voltar Muito bem, estamos de volta aqui no escola Show Um programa que é simplesmente sensacional yeah, yeah. Bom, e o negócio é o seguinte Agora 8h30, né? Uh, o nosso programa vai rolando até as 10 Você sabe, você pode mandar os recados pra gente A Lisa aqui falando, olha só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 Esse programa acaba de é, é para descontrair, mas é também para distrair, né, a galera? É fazer aquele, rodar aquele programa bacana, tal. Quer ser demitido? Escuta a gente no horário de serviço. É, exatamente. Exatamente. Principalmente exatamente. se o chefe tiver te rondando ali vendo você gargalhando que nem tonto. É, não, pois é, cara. Aí você só não deixa o chefe ouvir o programa, né? Porque aí é complicado. Bom, Senão ele não demite. É, aí é capaz ele vai de começar a rir, vai, vai começar a dar risada. É um programa super divertido, você vê.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 Ah, meu Deus, é um programa maravilhoso. Muito bem. Um ladrão, senhoras e senhores, um ladrão. Um ladrão uruguaio, certo, Ele arrependido, arrependido. Eu ah, pensei que você apresentava um ladrão para eles. Não, não, não. Um ladrão, não, que... senhoras e senhores. Bom, não, filho. Então, um ladrão arrependido chegou na igreja e ele falou: "Padre,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 a paulista falou então me dá um que eu tô louco para encher de carioca. Que matava. Velha. Olha aí que beleza, vai me deixar barato, né? Vai deixar barato. Assim. A velha rica, né? Entre velha, velha, e o paulista carioca. A velha rica e paulistas e cariocas. Catarinense, e gaúcho. É, tem vários, tem vários para as pessoas que é goiano e mato-grossense também, descobri que eles não estão muito bem não, tal. Não, maravilha. V vamos fazer o seguinte, vamos para o horóscopo. Cê horóscopo... e na sequência, depois da música já tem a primeira estreia. Que Curiosidades... Escolar no mundo das curiosidades. Depois da música você não pode perder, certo? Então vamos agora a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 italiano acredite que dias melhores virão Eles se chamam sábados domingos e feriados Precisa agora para você que é de libra aprenda que é possível vencer em rodeios a menos que você seja um peão de boiadira e no próximo bloco mais horóscopo para você cul show no mundo das curiosidades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 Aí já estamos fazendo já 12 anos do sequestro de Silvio Santos. Olha ah, que maravilha, Eu não sei se é motivo pra Chato, comemorar. isso? Exato, mas você não tava ouvindo as curiosidades, nada, Doze. né cara? Que maravilha. Isso, que bom, que bom saber que o programa tá bem. Tá música. conversando com o nosso ouvinte. Tá conversando com o ouvinte, né? É. Trabalhar que é bom, né? Quem que você tá conversando aí? Com a Lisa. A Lisa Liz Stemple, do Alessio Stemple. Olha, Lisa, a, a sua música, aquela música do Daniel Boa Aventura, virou trilha de quatro virou trilha de quadro a gente vai usar aqui no, no, no, no, no dicas de cinema com Zé Wilker no próximo bloco aí no próximo bloco você não pode perder dicas de cinema com Zé wilculo já vou até deixar na agulha já que o o negócio que não tá, tava para rolar os classificado mas não vou botar aqui ó oh. o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 Lá nas grades do inferno Que maravilha, Carlos Alexandre, Vá Pra Cadeia, música de 1978 Véia, ah! véia maluco, véia, véia Olha só, vamos falar de uma bebida é Ela é da, da de que país? É do Canadá Atenção Family Staple, Dom, vocês que tem parente no Canadá Pra depois não falar que eu tô mentindo Depois você pode confirmar lá com os parentes, olha só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 beber o drink ao mesmo tempo. Não, né? não, um por vez, um por vez. Aí tá aquela que ela colocava o dedinho lá morto do do, do negócio lá dentro da bebida. <risos> aí outro vai toma. Cara, o que leva o ser humano a tomar um drink que tem um dedo do pé, cara? Pelo amor de Deus, cara, é o, é o whisky e o con gold que eles servem.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 Um dedo de pé, meu amigo. Pelo amor de Deus, que negócio é esse? aquela unha encravada, já pensou? É, sério? Opa, para com ir, Para com você isso. Você dá naquela unha preta já? Pelo amor de Deus. Olha ali o Abner boca aberta aqui. Ó, Abner boca aberta. Ela já... Cada vez que você alisa. Né? Abner boca aberta, maravilha. Não, por que eu e boca aberta? Eu não, eu não sei, ué, Eu não sei, cara. É. Eu tava distraído e tava falando que tava conversando com o ouvinte. É, então... pode ser, né? É, você vê, ela não se concentra no trabalho. Lá você não se concentra... No Mas trabalho, eu não assim. falei do assunto, tá Lisa? Ah, então beleza, então beleza só continuando o segredo. Continuo no não sei o que que vocês estão tramando por aí, nem quero saber, vou falar a verdade. Bom, Escola Show vai rolando facebook.com/escolashow para você deixar o seu recado, assim não você que tá ao vivo, tá ouvindo a gente pelo site da Air e Rádio, certo, nesse momento, agora 8h57, você pode entrar no site da Air e Rádio, clica em pedidos e recados, preenche o formulário lá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 aquilo urgente com José Luiz da treta também vamos ter as dicas de cinema com Sim, dicas de cinema com e ainda hoje lógico além das nossas pérolas do Facebook também que com sucesso aqui nesse programa nós vamos encerrar com chave de ouro com o escolaque muito bem o escola aqui que vai rolar aí da fri escolaque da Britney versão muito boa para você que sai do trabalho pega aquele metrotrôão tal a gente já vai lançando dicas né mas vai se ligando que daqui a pouquinho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 Ele tomava muito Viagra, mas ele morreu já, morreu, morreu. Mas daqui a pouquinho você vai saber o que, que aconteceu. Felizamente de parar daqui a Não, não, não foi, não, não foi. Mas daqui a pouquinho você vai saber o que aconteceu depois que o velhinho viciado em Viagra morreu. Você vai saber daqui a pouco, agora, 8:58 h 58 é hora do que? Do nosso break, né? Do nosso break é hora de ganhar dinheiro e tudo mais, até parece né, ganhar dinheiro, oh, nossa tá ótimo, bom, vamos fazer seguinte vamos pra um break rapidinho, daqui a pouquinho a gente tá de volta você vai enquanto isso, mandando seu recado pra gente e curte a nossa página tá, facebook.com/ facebook.com.br e rádio.com.br pra você que tá ouvindo ao vivo pra você que tá ouvindo no rádio santafé.net, um grande abraço pra galera da rádio santafé.net, um abraço aí Santa Fé do Sul, interior de São Paulo, o pessoal também acompanhando aqui o Escolachão, certo? Bom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 Agora eu vou falar de uma barbaridade, uma barbaridade, um bágico, o bágico que tem que aí fazer o show dele para entreter as criancinhas, não é? Durante o show ele perdeu a liga e saiu quebrando tudo, chutou cartola e arrumou briga. Ô, ô, ô, me dá informe, me ajuda aí, ô, me dá informação, comandante. Então estamos sobrevoando agora o circo, aonde aconteceu... Ah,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 Agora 95, você está acompanhando Escola Show ao vivo. É, não, lá, só, não C, só da treta, né? O, só, o, o comandante com... Abilton, ele tá, Bilson... ele segue todo, ele tá sobrevivendo até o circo, mermeu. Pelo amor de Deus, olha, você que acompanha ao vivo rádio.com.br pode mandar o seu recado lá no site certo e rádio.com.br clica lá em pedido de recdos de preenche para você meu querido tá acompanhando a gente pela reprise, em rádio Santaé.net um grande abraço vai curtindo a nossa página lá no no, no Facebook em facebook.com/ escola show e vai deixando comentário lá também que mesmo não tá ao vivo a gente vai separando e vai lendo aqui beleza eu quero mandar mais manda beijo para quem Larissa Cristine que acabou de chegar. Então, olha, e tá a gente, um beijão para ela. Que beleza apareceu, né? Finalmente apareceu. Né? É, tá de volta Larissa Cristine. Para Olha, me mandar um super beijo pro meu amor que está em Araraquara. Ah, não. Que, não é o Evan. Para, para, espera, espera, espera, espera, espera, espera, que agora agora agora eu fiquei eu fiquei intrigado aqui, Trilha, Trilha, pelo amor de Deus. E isso, namora, meu amor, que que negócio é esse, cara? Mandar um beijo pro meu lovinho, pra Bruna. Ah, que vai ouvir a reprise aí do nosso programa um super beijo para ela, fala para ela que eu tô esperando ela aqui em São Paulo Olha só, cara Que que isso, bicho Você tá Você escondendo o jogo Rapaz Você nunca falou para mim dessa Bruna Agora que eu tô sabendo a gente, precisa, a gente precisa conversar mais no, no momento das músicas tá? Então, é, é verdade. A, gente não, a gente não tá assim Mas tudo bem, tudo bem Bruna, um beijo para você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 É, cara, olha só o que que acontece. Depois que o velhinho onde morreu... onde essa notícia? É dos Estados Unidos, Arizona. Pensei que era da Paraíba ou Pernambuco. Ó, não, pelo <risos> amor... É, parece, 54 né? 54 Parece, mas é do... É, você já vê que o nome já aproveita Arizona, né? Certo? Mas é o que que acontece, ó. O velhinho morreu, a enteada dele foi pra casa dele buscar alguns documentos, tal, depois que ele morava na casinha dele e tal, né? E descobriu na gaveta... Vários frascos de 100mg de Viagra. E uma pilha de certidões de nascimento. <risos>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 Se abre a foto dele aí, se falar que ele é da Paraíba Pernambuco também, cara, também da passa Matinha, hein. Essa batida passa muito. Parece americano, não. Não parece. Não. E olha só que maravilha, ele viveu 17 anos.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 Se você está à procura de um amor, você poderá encontrar, pisciano. Mas faça bem a escolha, porque às vezes você vai atrás um boy magia e traz de volta uma magia negra. E no próximo bloco, os últimos signos do horóscopo para você. Agora no Escola show dicas de cinema com no seu Yuki. Hello Detroit, bem É verdade e eu estou aqui agora no escola show para trazer para vocês as dicas de cinema para você meu garoto que gosta de ver um bom filme da Wellrou então começando as dicas do primeiro filme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 É é um negócio sério Isso da eletricidade não é brincadeira não E, bom, deixa eu mandar aqui um beijo pra Beatriz Tepo, não ela que agradeceu Do Greasy, foi ela que pediu, né Você Sim. acha que nós ia tocar isso em sã consciência Não, não, não, né Foi pedido da Bia, se você quiser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 do Facebook, cara. Ah, ah, ah, faltar, né? As pérolas do Facebook. Senhoras e senhores, não percam, daqui a pouquinho a gente volta já já. Eu escoasso. Eu escoasso. Escurar, eu escura, escoasso. Estamos de volta, gente, agora naquele momento que você já sabe, é um momento romântico, um momento É o momento entre eu e você aqui pra gente se indignar junto com aquelas sacanagens, né? Que aparecem nas redes sociais. Vamos às pérolas do Facebook desta semana. E, e isso gente... é o que não falta, né? Não, não. É, é Facebook, é Twitter, é tudo que é coisa. E começa aqui com uma série de sucesso. Eu acho que eu tenho até duas imagens sobre isso. Tenho, tenho. Vamos, vamos começar com a primeira. Vamos começar com a primeira aqui, olha. O rapaz manda no chat do Facebook pra pessoal. Olha, querido, tem como você a baixar que eu já eu já odeio esse negócio, né? É baixar, baixo, ah, cara, sempre tem o um negócio de abaixar. Tem como você abaixar a Kider, a, -kider, a -kider, eu não eu não entendi muito bem o Kider. Eu não entendi o que ele falou. Mas espera aí, vamos tentar. Ah, ele corrigiu aqui, ó. Não é a Kider, é Alkinder, Alkin. Você conhece esse seriado? Não sei, mas pelo que ele disse ali é de Zumbin, Zumbin. Ah! <risos> Deve ser o mesmo seriado que esse cara aqui tá falando, ó, vamos ver aqui o cara que virou e falou pra moça, ó, você baixou The Walking Dead, deu quem dead, deu que... deu quem de de que dead, de é The Walking Dead, you know what I'm saying, mano? The Walking Dead. Nossa, esse cara tá bom de pronúncia aqui, né, de inglês aqui nessa coisa, vamos para uma próxima aqui, com aquela desse não pode assistir filme legendado não, não não, não pode não precisa. vai entender nada, não ele vai saber ler assiste o filme legendado com o dedo na pausa, né, para poder acompanhar bem e tal, essa daqui é a imagem a mulher posta uma foto bonita de biquíni o cara coloca aqui, ó, você e as des do dia que eu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 me é russo isso daí diz me se você me oferecer um PS1 e me volta eu lá tro... ah, eu nunca não, não quero ler essa maçã eu não quero eu não quero essa essa tá ruim essa me tá volta ruim. eu troco eu troco sei lá e agora o Gabriel aqui pergunta olha carai Será que jora é bom para tristeza... Oi? Eu não entendi o que ele falou. Será que jora é bom para tristeza? Ah! Então se eu não me... Chorar. Será que jorar... Jorar... É espanhol. É espanhol, claro. Claro, é espanhol. Não, isso que engraçado. Isso infeliz sobrescrever tristeza, certo? Mas jorar... ele e chorar deve... o infeliz não sobrescrever. Pelo amor de Deus. E aqui, pra gente encerrar...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 As pérolas dessa semana, senhoras e senhores. Aqui nesse programa sensacional. Vou olha, fala isso não daqui a você. pouco vai ter algum ouvinte colocando, mas não respira com o nariz. Não é capaz, é capaz. É capaz. É capaz, então tem que tomar cuidado porque esse programa acontece de tudo, né? Vamos vamos para, olha, olha, olha o, passa, o palhaço Caçarola cantando aqui de fundo. Olha que maravilha. A babava igual um cachorro. Aveia gritar, pá. Aveia babava vai chama bolo sabe lata mohém, vai lata mohém, Que maravilha, a véia tá morrendo, vai ajudar ela pelo amor de deus gente. Bom, esse aqui é o escola show, você pode mandar no seu recado pra gente em facebook.com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 Um beijo pra Priscila e pro Fernando. Ela falou: "Gente, eu tô ficando doida. Você fala falou com o casal e eu não ouvi". Que beleza. Você vê, é, ela tá, tá velha, né? Já tá na hora de comprar aquele Sonic 2000 e tal para dar uma dar um up na audição da Dona Lisa. É, tô falando com a senhora. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui para notícia Japão, senhoras e senhores. Agora não é mais Estados Unidos, é Japão. Um festival em Tóquio, no Japão.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 Super queima de estoque nas casas Brasinha Tá pegando fogo, bicho Informamos aos clientes que não abriremos neste final de semana Devido a super queima de estoque nessa sexta Perdemos tudo após o incêndio Classificado, escula show Muito bem, estamos de volta com o escola show aqui Deixa eu já explicar que a reguissa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 aparecer no tribunal no dia 17 de setembro, que beleza. Olha só, o massagista do amor. Deixa eu mandar um beijo aqui também para nossa querida Joana Dark, que é essa, daí não pegou fogo na forreira não, meu Deus. Essa daí tá ouvindo o Escola Show junto com as duas filhas dela. Então um beijo para você, Joana, mais uma que a Lise indica para nós. A é a Lise. A Lise tá com uma empresária pro Escola Show. É, Skula a garota propaganda do Escola do escola muito bem maravilha ou oh, o que que a gente faria se não fosse né o pessoal ajudando divulgando o programa bom vamos fazer o seguinte vamos para o escola aqui é aquele momento bacana o um momento de você ouvir uma linda paródia aqui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 É um martírio tipo uma guerra. E O meu destino é trair para acabar. Tá muito cheio, não aguento mais. Acho que eu vou descer no bra. O retrobotado não é legal.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 E para casa eu vou ir de medo Tá bem lotado, eu só vou de pé E fica tenso quando chega a maçã Oh, oh, logo, pulo gordura Dá não, tá muito cheio, não aguento mais Acho que eu vou você no praia, praia, praia O metrô voltado não é legal A gente paga caro pra passar mal Três todo dia o metrô tá igual No fim do horário comercial faço mal O metrô voltado não é legal a gente paga caro pra passar mal 3 real Todo dia o metro tá igual No fim do horário comercial passa mal Muito bem, esse foi o Escula para encerrar com chave de ouro A no Fines e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 Kula Show, um forte abraço vamos embora né Vamos embora, fiquem com Deus bom final de semana. Valô gente fui!